bederatzigarren unitatea C eguzki plakak bat Etxean zaborra asalkatzen dut, eta gero, edukiontzietara botatzen dut. Plastikoa edukiontzi horira: beira, berdera eta papera eta kartoia urdinera. Garbiegailua astean bitan bakarrik jartzen dut, arropa zuria eta koloretako arropa garbitzeko